Це було приємно чути, але Уляна відпустила його руку і зіщулилася. А от щодо рідні, давай докладніше, бо щось мені муляє ця тема. Звідки твій батько родом? Тільки точно. Ми ж уже говорили про це. На дві третини з Галичини. Уляна нетерпляче помотала головою. А саме? Степан стенув плечима. З Тернопільщини. А точніше? Бережаний.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 Сестриницею. А це інцест. Тану тебе. А що, ну, точно тобі кажу. Обличчям Степана пробігла тінь, він замислився. Ні, так не вийде. Тут би шарки не розібратися. Гарсон. Поки офіціант наливав вино, Степан зосереджено малював щось пальцем на скатертині. Потім, не відпускаючи хлопця, знову одним духом,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 Ти серйозно, Степан, явно отетерів від почутого? Уляна розвела руками. Є такий варіант. Але є й інший, що мій батько, справжній Степан Шагута, той, що пішов в УПА. І такий є, кивнула Уляна, з вірогідністю 50%. Степан похитав головою. Хоча ні, ти права, мого батька з німецького полону взяли.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 По-чоловічому незворушно відповів Степан, дивлячись їй просто у очі. А мені, якщо чесно, треба подумати. Пане Чотовий почав доповідати ройовий кущ, пантруючи краєм ока, чи не зашпуртався хтось з війців, виконуючи команду «ставай». Рій займається відпрацюванням бойової взаємодії. Чотовий Шагута прискіпливо оглянув різношерсту лаву і лишився задоволеним. Звісно, на справжніх жовнірів цей десяток селян іще не тягнув, але й цивільна розклябаність та сваволя лишилися у минулому. Люди вже зрозуміли, що найважливіше у бою – вміння діяти разом. А для цього треба перш за все навчитися простих спільних дій – шикуватися, маршувати, маневрувати у лаві. Ці вправи, що їх цивільні мають за військову тупість, вже сотні років навчають взаємодії, а отже зберігають життя і забезпечують майбутні перемоги. «Спочинь!» – скомандував він і повторив голос, щоб уся чота почула «Усім роям! Спочинь!». Чотовим Степана призначили одразу, щойного пристав до фронту Української революції, адже він мав досвід війни проти німців у польській кампанії. Тут цінувався військовий вишкіл, а крім того, саме за себе промовляло бажання воювати у той час, коли більшість селян приглядалася до чергової влади, сподіваючись, що вона буде ліпшою за попередню нову, тобто комуністичну. Захват від того, що совіти повтікали – Букети квітів та короваї новим визволителям, пекельний жах від злочинів, що відкрилися разом із совітськими тюрмами, плач над закатованими та прокльони катам поволі змінялися глухим невдоволенням новими порядками, що ж надто нагадували старі. Галичину нібито оголосили самостійним дистриктом із власним управлінням, але з іншого боку дистрикт, це й був у складі Польщі, яка по-новому звалася генеральним губернаторством. І українців у ньому навіть не називали українцями. Офіційні газети вживали нейтральне визначення місцеве населення або й взагалі люди у пістрявому одязі, тобто у вишиванках. Колгоспи, там, де їх за два роки встигли таки організувати совіти, німці не розпустили, а просто переназвали на «лігеншафти». Усе це, а також реквізиції продуктів та мобілізація на роботи не могло подобатися селянам, а проте більшість людей в усьому винуватили війну і сподівалися якось перебути важкі часи. Степан і сам перший час приглядався до влади та ховав збіжжя від контингенту, але після того, як одного дня повернувся з лісу і застав удома заплакану Софію та стривожену матір, як почув, що за ним приходили військові, а натомість забрали слобожанського родича Ліщинських, вирішив, що приглядатися доста, а тому гайнув до лісу, не чекаючи, поки німці розберуться та повернуться по справжнього шагуту. Викопав землянку, де пересидів кілька тижнів, навідуючись до села вночі. Мати, донестями налякана останніми подіями, тепер боялася навіть носа поткнути на вулицю. Софія поралася з малою Марічкою, тому теж далеко з хати не виходила, отже, переповідала лише те, що чула від людей. Що сусіда Мар'ян знайшов у себе німецьких предків та пішов до Селпсшуцу, тобто самооборони, то тепер ходить з пов'язкою на руці. Про те, що військова поліція поки що не верталася, а від Павла не було жодної звістки. Що в управі посадили німця та двох поляків, щоб порядкували селом. Що сусіда недобре позирає у його двір, і Степан знав, чому б це з цим самим Мар'яном, який тепер став фольксдойче та представником місцевої влади, точилася стара суперечка за межу. Ця обстання обставина була чи найнебезпечнішою – Якщо сусіда дізнається, що Степан ховається від німців,